قال الشيخ أبو سجاع ورحم الله تعالى ونفعنا بعلوم فسلون وطلاق ضربان طريحون Wa kinayatul Fassarihu Salatatul Al-Fazi Al-Talahu Walbirahu Wasarahu Amat dah sikit Sangat je Ini Sewaktu Pasal kemudian syarah kita selit mari fi ahkamit talaq ini suatu pasal pada menyatakan segala hukum talak Tak kenal. Kena. Ini pasal pada menyatakan segala hukum tolak. Hukum segala hukum cerai, kakau nih yaftaqiru ilaniyyati tilkinayati wa la yaftaqiru ilaiha biswarihi wa wayli zalika <coughs> jadi dalam pasal ini nak nyatakan segala hukum cerai bila ada perkahwinan adalah ceraiyah ha, kemudian apa hukum perceraian ha, Ah dalam pasal inilah nak menyatonyo gapa hukum-hukum dia Muhasibi kita Syekh Al-Bajuri pula mari menyata kata ai ka kaunihi seperti keadaannya talak itu yabtaqiru ilaniyyatin berkehendak ia kepada niat <tuh> kalau nengat cerita niat, niat Kata pa saja tak dihukum dengan jadi bercerai <tuh> sedo dengan niat ah ha, tu masalah mana tu fil <tuh> kinayati tu pada masalah kinayah seperti kalau melayu kita gah aku tinggallah mu ha, kata aku tinggallah mu Ha, tu orang panggil lafah tu kinayah bila lafah kinayah kita tak boleh hukum kata jatuh tolak jadi bercerah tak boleh hukum lagi mereka kena tanya tu ha, mu kata gitu tu mu kosak ke mana tu kalau dia kosak kata ha, masa dia kata aku tinggal lah mu tu aku niat cerah ha, kalau aku tu jadi, jadi cerah jatuh Kali kata, aku kata aku tinggal lahmu, tak ada kosa aku cerah. Dia dah minta, dia dah minta, suruh tinggal dia, kita pun aku tinggal lahmu. Tapi hati tak ada kosa aku cerah kali. Kosa aku tinggal, tinggal ke mana-mana. Haa, wala tu tak boleh hukum, kata jatuh. Dia panggil lafaz kinahnya. Wa la yaktaqiru ilaiha fissarihi. Enfin dan tidak berkata ia tolak tu Kepadanya kepada niat Itu pada masalah lafaz tolak Yang sore Seperti seorang kata ke isteri dia Aku tolaklah engkau Itu ha, sore Ataupun aku cerailah engkau Itu ha, sore Sekalipun dia kata dia tak ada niat Nak cerai hmm, Tak ada kira dah tak ada, tak ada turut dah dia Kena hukum kata jadi cerai ha, Apa dia ya? ada melekelah adalah pasal ini menyatakan hukum-hukum cerai itu diantara hukum ha, Seperti dia kata lagi Wa amma kawnuhu makruhan Atau haraman Atau wajiban Atau wairazalik Dan adapun keadaan tolak tu makruh Atau haram Atau wajib Atau lain daripada itu Min baqiyatil ahkam Qatu fa sayazkuruhu syarihuhu fi ma Selagi sebut akannya oleh syarah dalam matan tak ada sebut. Hukum bercerai tu makruh ke haram ke wajib ke? Matan tak ada sebut, cuma syarah kita sebut. Ha nah. Mananya ha, Ibnu Qasim akan sebut dalam syarah sikit lagi tentang hukum cerai tu apa hukum? Ada ha, kalah haram, ada kalah makruh, ada kalah wajib dah Nah tu dah Kemudian Asa dalam ayat Qur'an Sakupak dengan bercerahan tu ada Wal aslu fihi dan bermula asal dali padanya pada talap Qabla al-ijma'i sebelum pada ijma' ulama ialah al-kitabu ada dalam kitab dalam ayat Quran. Ka faulihi ta'ala seperti firmannya at talaqu marratan. Ah dua kali. Apa maksud Uh, Ulamak Tafsir Mari Tafsir ayat ini kata Ay adadu talafi Bermula bilangan cerai Allati Tamlikul raj'ata Ba'dahu maratan Hmm Rasanya Allah dia ha daro. Ya Allah. Eh. Kita ter. Nah, kalau muka lain ni. Bilangan talak <coughs> yang engkau milik akan rajah. Ba'dahu ba'da talak. Ialah dua kali. Itu ha, murahnya. Itu adalah ayat kata. Al-Talaqu maradah. Ini kita gaya mana? Ah, Iaitulah tolak tu Luatan pada larak tu Gapa Yang kita dah panggil bercerah Tolak hmm. Makna tolak pada larak tu Iaitu halul qaidi Iaitu halul qaidi Ini bahasa kita Romok lah Ataupun uraikan tali pengikat Ambil dia tersepit aifaqqu. Paqqu, a ha, paqqu tu maknanya hurai romo. Rupo tali diikat kita romo. Ha nak ambil tali ikat-ikat kita romo ha tu. Jadi masa akad nikah tu rupanya ni merupakan ikat. Babilah balik wali, wali, wali kata aku menikahkan kau hingga akhir. Balik si suami kata aku terima akan nikahnya. Dia panggil seolah-olah lah, ikat. Ha, bila ikat tu. Ha, dia tak jadi teromak lah tu sampai bila pun. Ha, mereka lagi kata aku tolak akan nikau. Aku cerai akan nikau. Ha, tu dia panggil tolak. Apa tolak? Tolak-tolak sekitarnya hurai, romak, lepas. Tu pada lorak tu ambil tempang ni talak talak ke mana lepah lepas ha tu asal orang tu Ada pada syarak dia kena guna lafaz dia kena cara-cara syaraklah asal orang belah tu kalau kita tengok kalau orang kak aku lepahlah mu ha orang jalah dah aku pelepahlah mu tu asal nah ha, tapi pada syarak tu dia nak turut lafaz hak kutip mari daripada quranmu atau nah, pada lorat halul qaid. Sebab tu dalam siar tadiwayat kata ai fakuhu arti hurai ganyo genqai sawa unka kana zalikal qaid. Sama saja adalah kaid ikatan zuhsiyan, ikat bahasa nyata ruhi dapat dengan percaian roh boleh tengok. Seperti Kaidil Ka bahimati Seperti Ikat binatang. Ha, itu Zuhil lah Ikat lemu, ikat kambing Dan sebagainya itu Kaidil bahimah, dia panggil Kaid hissi Dengan tali juga, dengan gapok ha, Itu ikat lepas, kita lagi hurai pergi Rombok, dia pelepah ha, Cuba dia pelepah Lemu duk belik misalnya Dia pelepah, kambing duk belik Ah ha, sebab dia panggil Kaif Hisai. Ah ha, diri dia pelepas tu, betul lah tolak pada lorak. Ah. Ha, ha, ah tolak dengan makna ni boleh Orang ya? kalau tak ada bini pun boleh dia tolak hok mau. Ah ha, tu dia. Ani ha, tolak makna ni, Orang tanya, ah ha, nah. Awak tak ada bini lagi boleh tolak, ah ha, boleh. Semua kami dak balik ke pelepas tolak dah ni. Ya? Ha, ha, ha, ha ni bahala orang dulu deh orang mana mana belepas belepas odok belik ge belepas ah ha, toh kena tambah ah ha, ditulu tuluka tulurai tu tolak pada lorak sama ada kaid tu hisyan au ma'nawiyan atau ya bahasa reti kal 'isma ti ah ha, seperti ismah ismah ni maknanya Jaga air lah seorang perempuan Bila akad nikah, timur nikah Perempuan dia panggil Fi'iz mati zau Haa, dia adalah pelera suami Dia adalah jaga air suami Orang panggil dia terikat Terikat, buat tu nak pergi ke mana, minta Haa, dia panggil dia adalah terikat tak Dia nak pergi, kok say, sedap, tak boleh lah. dah nak ikat tak Haa, tengok sepul muh naikat. nak ikat Nak pergi, kan ada musik kot tu Haa Haa, tu dia. Ha dia dia maka lah, perempuan bila ada suami dia panggil ada dalam ismah suami. Bana awak ikut syai tak lehlah. Ha dia panggil ikatan pak maknawi ikatan syarak dia panggil ni. Pada syarak ni kira ikat. Ha tapi kalau pergi dengan tak tak diizin ke ha lah. pasal-pasal dia dalam ismah suami dia panggil. Hmm Falizalika maka dengan akan itulah kanal makna lugawi umma minal makna syar'i ah maka dengan kerana itulah lizalika takmim ambil erti daripada sawa'un kanazalikal qaidu haisiyan fa lizalika takmim makna lugawi makna talak bahasa lorat ni lebih umum daripada makna talak bahasa syar'i Ah, bahasa sarak di duk kelepas lembu melepas menatal tu sarak tak panggil tolak. Ah, tu maknanya. Li'an al-qaida fihi Maknawiun Fakat kerana bahawa seikat padanya ah pada apa tu asy-syar'in ialah ma'nawiyyun kama huwa abis. Kama huwa al-qaidatul ghalibatu seperti barang yak yak kaidah ghalib Kaedah galik kan nak no? makna luawi yang lebih umum daripada makna syar'i kaedah galiklah tulah Ah ha, wa minal makna luawi qauluhum dan setengah daripada makna bahasa lorat makna apa makna talak wa minal makna ai makna talak al qauluhum kata mereka itu Arab Orang Arab tercet dia kata naqatum taliqatun ai mahlulun qayduha ah tu makna taliqah unta yang taliqah ai mahlulun qayduha makna unta yang dihuraikan tambaknya ah ha, makna unta yang lepaslah tercet tercet logat kita agak makna kata lembu lepah Uh, lembu siapa duk lepas? Ha uh, lembu lepas. Uh, tak ada pakak, tak penyetek, kadang-kadang tak ada tali gerak. Uh, ada tali gerak pun tak ada tambak, alpas uh, <coughs> ke bangkit. Ha uh, tu lorat nak no ayat gitulah. Ha uh, dia kelima talak ni, cuba kelima sia, itulah telak, telak. Maksudah, huh? uh, talak talak. Memang tu dah. Ha talak, kata talak. Ha uh, telak ni tak tengok. Ah kali terlalu jalan raya kan, biar api merah, api kuning, api hijau dia boleh pandelot kerajaan itu. Pandelot ya dak. Boleh gi semua Pi api hijau samo teloh, pi api nak merah pun dia boleh gi teloh. Ha, ah lepas, lepas. Ah ha, tu dia. Ah ha, dah tolak pada lu pada luar Arab. Nah, naqatun taliqatun ai makhlu lu qaidiha idafa boleh kena kata makhlu lun apa boleh ha nah, boleh juga tapi berat lapar nak peringan lafal idafa idafa lafziyah makhlu lu qaidiha iza kanat mursalatan bila qaidin apabila adalah ya naqah uto tu yang dilepahkan dengan tak ada ikat Wa minhu ma fi imam Malik. Ah, setengah setengah joman eh. Dan setengah daripadanya daripada al-ma'na al-lughawi. Ah, makna juga barang yang ada pada perkataan Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik kata, ah ni betul syai' ni, molat kita ambil hafal dua baris syai' ni. Imam Malik kata, al-'ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayd suyudaka bil hibalil wasiqah faminal hama qati'an tasida ghazalatan wa takuk ka al qala'iq taliqah ah ni tempat saya kita taliqah ah ni tempat anak tu moleh dua baris ni Imam Malik ni dia kata al ilmu saydun bermula ilmu itu ialah perburuan Ah, ha, ni orang panggil tersibih balik lah ni nak bandingkan ilmu ni supaya binata perburuan binata perburuan ni binata liya lah macam kijang atau ha, perburuan tu panggil huso lembu kubah tu tak panggil said Ah, ha, ni binata bahasa jinak lembu kubar ni walaupun nyelia sekali sekala tu ada halia tapi pesen lembu kubar ni pesen menata dinak pesen berseduk kat kampung duk dengan manusia ada kuasa kijang ni pesen menata di hutan tu orang pang buh lari ha tu panggil menata lia bila menata lia nak dapat dia kena buru ha, kena berburu kena mengambak kena macam macam lah ha, tu dia panggil Tu farburuan saydun dengan makna masidun. Orang panggil masda becekat dengan makna isim mabul. Al-ilmu saydun. Ah ha, tu jumlahnya ilmu itu ialah perburuan ha, kalau jumlah masda tak ada jumlah gitu. Saydun makna berburu. Fa daytsidu saydan berburu. Ni dak kecek lafa masdar makna isim mabul. Bermula ilmu itu ialah perburuan Ini yang panggil tasbih balik Hazah ada tasbih Kedih Al-ilmu mislusaidin atau ka kasaidin Ilmu itu seperti perburuan Seperti pada pihak apa? Pada pihak liar Tengok ilmu kan nak boleh dia tu Haa, nak, boleh, nak boleh bernata perburuan seka-seka tu Kena usaha benar anna ha ilmu seperti tu baik kata imam malik lagi wal kitabatu qayduhu dan tulis ha itu dak dzabik dak tanda dak bubuh baris ha baca kita tarikh u baca serah baca depan bubaris ha ia dhamir jo mano apo itu ini takluk mano tu dak tanda dak dzabik tu tu panggil tulis Tulis satu ialah qayduhu tali penyikatnya ataupun pengikatnya pengikat said. Ah ha, dah ilmu ni payah, nak boleh saya-saya payah, Boleh dah kita ikat selalu dengan tali. Ah ha, baru tu duk dobik dengan tulis lah begapo dobik tanah bagi. Ha tu dia. Qayid suyudakabil hibadil wasiqah ikat olehmu akan segala perburuanmu dengan tali-tali yang kukuh ha tu tali kokoh tali bil hibalil wasiqah ha di memang Ali kata tayid suyudaka bil hibalil wasiqah ikat ulimu akan perburuan-perburuan kamu akan segala perburuan kamu itu muikat dengan tali-tali yang kukuh bil hibali jamak dah hablinnya tali-tali wa thiqah ya kukuh ah nawa lah tu ilmu ah bab tu kita dhabih ada dah tanda bukan pasal dengar gitu saja habis itu tak ada arti dengan arti pasal dengar mungkin dah mengaji pasal tu ah ha, pokoknya awal ke kan? Ha, dengar singa ke rajak dengar ha ingat Teringat ingat lepas tu terlupa ingat terlupa ha pasal kita mengaji ni dengar kitab dengar kalak ha, tulis dobik lagi ha pas tengok oh nak muntalah ah lagi muzakarah lagi ha dengar-dengar tu tu punya terlupa lek kan tu hmm katuk le seminggu rai furak hmm pasal tak ada dobik habis ha tu ngaji habis kan dia ya, tu tu ngaji habis tu <laughs> nah, nama rata ngaji binggo tu Habibis. Hmm, tu dia. Ah bila kita mengaji kita awak tak terlupa buka pas kitab. Ah, ni ada tanda sini, ah, ini ada gobe'a ah, ni badan. Ah, ni tu dia. Nah, masalah kata kita dah ikat perburuan ya, tu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudakabil hibadil wathiqah. Pas tu yang kata, faminal hama qati'an tasida ghazalatan maka setengah daripada kebodohan seseorang ah setengah daripada kebodohan tu gapo ni bodoh sini yang tadi antasida wa zalatan bahawa engkau berburu akan kijang engkau buru kerja boleh bahawa bule kejar watakaha ana sa nama nasak dan bahawa engkau lepas akan dia ha tu tafuk tadi dan bahawa aku lepah Akhirnya aku razalah kejah Bainal khala'iq Haa Ataupun aku hurai Aku romok Akhirnya Di antara segala Segala makhluk manusia Hal keadaan ia Kaliqah Yang terlepah Ada orang kijali, lepah Ada orang kejahatah kami Haa tak boleh lah Orang kejahat ni lepah kami Apa kami lepah Dia dah sayang kami Tanya lagi buka Haa tu dia no. Haa Ni kata Imam malik ni Amalat kita hafal ingat tu 2 2 2 baris ni. ilmu saydun wal kitabatu qayduhu tayyid suyudatabil hibalil wasiqah faminal hama qati'an tasidaghzalatan wa takukah bainal khalaiq Ah tu Tapi kita hak kita mengaji hak dobik molat Allah saya kita tu ya nak beli kedai dak tu. Hilah hak tu Allah, dak nak dak saya. Ah tu dia. Sebab kitab tu menderhakan beli di kedai belaan. Nah hak kita mengaji tu kita hak kita mengaji kita dobik ambil daripada guru. Allah hak tu gak saya sungguh. Nah, hmm tu dia. Sekarang kita ada muda, tak cergah, tak apa lagi lah dek Kita marah, Allah kebanyak tu nak-nak lah, kalau kita ada dhabit tengok Haa, ni, ada ha, dia, dia. <coughs> Tapi itu setengah pada orang ulama hadith, rawi hadith Itu bukan yang nak sangat pada dhabtin Nak hukum kata hadith itu sahah tak sahah Setengah pada saraknya, kena dhabtin Ah rawi itu orang yang punya dhabit Punya dhabit, dhabit dalam arti dua Dhabit kutub, ia panggil dhabis mana ko ingat tu dia kuat ingat kuat serta dia ada kitab tanda. Ha tu dia. Pas ko ingat tak, naklah mano dannya banyak sibuk masgruna jadi terlupa. Ha bila terlupa tak apa, kitab do ada kita tengok tu. Ha, tapi sabitu Abdullah ibn Lahia ah", tu di akhir-akhir ni hak dia royak hadis jadi dhaif ah, hadis dia royak. Apa pun kitab dia terbakar makan api. Ha berlaku kebakaran habis kitab dia makan api Abdullah ibn Lahia. Ah" dia orang tikah dia orang bagus ha tu tonomnya di segi peringatan itulah bila bila dia terlupa nak buka kitab tak ada dah kita agak dia pi dia ha tu menyebabkan dia riwayat hadis bila lalu ko ibnu lahiyah ha. jadi ulama hadis kena cik tengok ni hak dia belum pada kitab kebakaran ke ke lepas ada ha, mata tanda situ pula tu kada dapat dia kata oh, hak dia lepas pada tu dah ha, maka hadis ni dhaif ah. kena tengok rawi lain ha, tengok penting buku peringatan deh ah ha, tu dia lihat. ha kita kelemahan kita manusia lemah ha sabik tulah imam malik kata bodoh igak kerja kelik dok lepak gitu tak lehlah nembuk dalam ko ikak ha dia kenapa kerana pesen dia lihat ilmu begitulah habis Asal kita dok bercara tolak pada logat jegi sapasitu hmm patu ndo kelik semula percaraan kita wa huwa lughatan dan yaitulah Tolak Luratan pada lurah Hallul ab, Hallul qaydi Urai atau romok kan Ikatan atau tali pengikat, pengikah Rasalah Jadi munasabah lah dengan makna pada syarat Orang cerah isteri Seolah-olah tali yang dia ikat Masa akad nikah dulu tu Dia romok ha, Dia romok Hmm, Sebab tu dia minta ha, tak boleh duduk lah dengan dia ha, Dia pun kata gitu, Dia tak boleh dah lah Haa tengok Walaupun hati mari sesak Dia balik depan belah tu, tu Kau suka panas Balas lebih kurang hmm, okay, okay, okay, okay. Baik aku tolak lah mu Haa hmm, Dah tu pun tak cerang cerai cerai cerang Tinggal lah dia Aku tolak lah mu Haa hmm, Lepas tu bawa duk petai sejuk Api duk nyala ni sejuk Padahal tu Asyik Asyik lah carilah carilah nak kata tak jatuh hmm pahamalah rakyat kau terlupa tak tahu jadi sepuluh kata belakang haa tu dah haa jatuh dalam mudua tu ha, apa siap dah lah mengatau berapa kata tiga haa tu berada lah haa ni sahabat apa sahabat kita dia pelepah ha, Terlucu. haa tak boleh duduk dalam mudua tu haa berat ya benar sikit ya, dengan sepatah kata terlucu, dengan sepatah kata terikat haa apa tengok? Eh, hukum mana dia tengok ni hukar syarok ni dia m hmm, tu nak turun dia ah ha, wasyara'ah ismul lihalliqaidin nikah hayah ha, ha, kaide iaitu terai no, pada syaratnya ialah nama bagi uraikan ikat ah ha, tali ikat ha, per, perkawinan ah ha, nah masa wali kata aku menikahkan kau dengan akil kata aku timu kan nikahnya ikat pah ah ha, ikat pah gitu bila kata aku tolak ke dikah ha? itu dia pecah pah maknanya itu mudah-mudah kata pecah ha? pah ha, ya tengok sikit je dah itu hmm, dia yang katalah nak jadi haran ada talih dah itu dia bila tengok aku sarak dah hmm, itu dia panggil ugamuh dia kenal ugamuh hmm. <tik> kemudian wayustaratu eh uh, kata hasiah uh, jaga sekali lagi qawluhu wasyarran ismul hal li nikah ai hal ismatin nikah ya panggil qaid ah maknanya uraikan jagaan perkawinan ismah uh, ismah isma. mana dalam jagaan tadi fal qaidu huna ma'na kama alintalah wa inna bil qaidi li yakuna sababil ma'na al saja ya ibaratnya tali ikat tu nak ibnu sabah dengan makna logat ah lima alimtha min annal qayda fil ma'nan lawawi syamilul lil haissi wal ma'nawi. Wala tu. Ah uh, kemudian wa yustaratu dan disyaratkan linufuzihi bagi lulusnya nyo tolak. Apa makna lulus kata dia ayuquhi fi mahallihi disyarakkan aa, bagi luluh jatuhnya tolak pada tempatnya aa, disyarak nak hukum kata jatuh tolak tu aa, disyarak taklif tu syarak naknya kena taklif makna si suami hak belapa dengan lapah aku tolak akal di kau tu suami tu sudah ada taklif yakni ada akal dan sampai umur Ha, nah Tentang nak berkahwin tu Dia tak alih, dia tak boleh terima ha, Kita kata nak kahwin dengan budak Adalah hikmat tu Hikmat nak berkahwin dengan budak Misalnya rolik kata kahwin macam ni, ni Pesel ni pesel Satu orang dia ambil anak perempuan tu Pera Anak perempuan orang lah ha, Jadi kira, kira dia Ajin Nabi lah Haral lah dengan dia Tu walaupun Pera jatuh dia kecil pun Haral dah besar anak tiga ha harat tengok menengok setuh menyetuh tak boleh. Panak awaklah mano tu nak we jadi jalan halal tu. Bao molek. Ah ha, dia ada ha, dia dia boleh. Ah ha, apo ni? Ano. Ada nak jatah kecil, ada nak jatah kecil. Nak we jadi halang anak akak dia ni awaklah nikah dengan anak jatah dia tu supaya nak menantu. Dia jadi menantu. Jadi menantu lah lalu lah. Hala tengok menengok. setuh menyetuh tak batuh wudu. Ana lain pada umrah. Ah tu dia. Ah tu dia. Lalu tu lah perkahwin dengan anak lelaki ada anak lelaki kecil umur 4 5 tahun. Ah kita kahwin dengan dia. Pas apa nak tolong terima nikah? kena wali. Dia nak dia nak terima tak leh budak. Ah nah. Bila balik si wali perempuan kata aku menikahkan di kau si anu akan anak kau dia biar. Ah kata aku terimakan nikah yang bagi anakku. Nah. Dek jadi makna wali tulah terima pasal budak nak timah dia tak sah. budak belau balik syarat tak awak kira. Apabila terima nikah jadilah. Ha, ah perempuan ni isteri budak tu. Perempuan ni jalan 18 kata boh kata. Ah ha, ha, tu. Dilawal dengan datang 5 tahun. Ah ha, ha, pergi ha, ha. pegu tu. Tak ada apalah untuk nak jadi halal aja. Ya. Hmm tak ada masalahlah. Eh. Apa tu? Kau tu ada isteri dia, ah, tu dia. Kamu dia, apa budoknya tak sila? Apa tak sila juga, juga tak adi. Nanti dia balik, ya. ah, hawa mau apa dah Semila tahun, ah, berlalu nak pergi? Tak lagi? Dah lagi juga tak adi, ah, <laughs> itu lah. Ha, kalau dia kata panel payo kelik du aku tolak laki isteriku dia kata gitu. Tadi saya tak satu. Dia bininya dia tu. dia. Nah, ha nak lelaki lain tak leh. nanti ke balik, balik dulu. Ah <laughs> ha, tu dia. Nah. Ha nah, itulah di antara hukum syaraknya nah. Ha nah, tu syarak dia nak hukum jatuh tolak tu kena taklif. Nah, bab tu ha sia kata nah qauluhu at taklifu fala yasihu min ghairi mukallafin maka tidak sah ia talak daripada yang belum mukallaf seperti kasabiyin ha, seperti suami tu kanak-kanak noh -kanak. <tuh> wal ma suami tu yang gilo ha nah betul, betul ke suami gila sat ni ha, tak sah si, tak sah si ke suami yang gila ha pasal suami dia cerai dia dia ha, ya cerai nanti ha cerai apa tak ada ya, syarat tak kira Hmm, kerajaan hendak aku tinggal lah aku tolak lah ha, dia kata, hmm, tai syarat tak higok. Ha, ah, dia akan ha, nak pergi adik higok jalan pasah nang sahabat gila. Ah, ha, dia dia. Wal ikhtiyaru, juga nak dengan sengaja. Ah, ha, ikhtiar itu tak ngaji dah lenung. Ah, ha, tu Dia kata tu nak dengan sengaja hati dia itu iktiar nak dengan sengaja hati dengan pilih hati dia dengan suka hati dia kata tu ah ha, dengan suka hati dia, dia kata tu dengan tu kata syah bala yasihu mim mukrahin bi ghairi haty ada kaed tu maka tidak sah ia tolak tak sah cerai daripada orang yang kena paksa orang mari cik. banyaklah satu berlaku mari ki suruh-suruh bini ada orang yang pasal nak ke bini orang ada mari ti muhnatara bini mu. Ah kawan nak cerai apa ya tak ada apa tak ada hak. Ah tak boleh kalau mu tak cerai aku bunuh kau. Gapo ikut saya dia dah. Ha, ah kawan ni tak ada nak gamak cerai. Ah dia pai mukrahin kena paksa. Tak ya tu. Tapi cerak kena tutur dia. Kena tutur dia. Dia cerai dia paksa lah mano. dia paksa suruh cerai tiga selalu misalnya. kawan ni ko kata ah Kata tu suruh dia suruh tai atuh tai atuh nah tu bala yasihum min mukrah tapi mukrohim bil ghairi haqqi ada lagi tu orang kena paksa cerai isteri tak jatuh tapi paksa tidak dengan sebenar kalau paksa dengan sebenar tu lain pula tu hmm tu dia seperti tok hakim bila siapa pengadu Itu ini tu ni patuk surat tok hakim kata mu cerai tu Ha tok si cerai, to se si juga dipaksa suruh cerai. Ha paksa dengan sebenar hak sarak. Ha tu jatuh tu. Bak tu lagi ke datan. Jama sayati Ya tu nanti tengok lah datan fi qaulil musannifi di tempat kata musannaf wa arba'un la yasihhu talaquhum. Ha ya tu nanti nak nak nak kecek situlah. Musannaf kata ada empat bagai tak sah oleh cerai mereka itu. Empat bagai orang tidak sah oleh cerai mereka itu. Mana asabi As wa mana satunya asabiyu As wal majnun wal naimu wal mukrah. Ah ha, nanti situlah. Ha, Ibrahim hasil kita ni akan nak cakap di situ kata dia. Hmm. <coughs> Naik ke atas qawluhu wayustaratu linuqzi ay wuq'ihi fi mahalli walau mu'allaqan. dan jika la talak tu dengan jalan digantung di taklik lah akan dia sekali pokok-pokok dia buat taklik ha, kalau kulak pajamkan isteri aku dengan bahawa aku tidak bersu dudukkan dengannya lebih daripada empat bulan kau kata gilah. Ha pasal dia ada kaid kaid di ha nah mengadu ha engkau dia kata maka tertolak ia satu tolak. Ha itulah pasal oreh molek Maka tertolak ia ha isteriku tu satu tolak. Ah dia lah, apa tu. Tapi tak hukum jatuh kerana tak dapat mualaf alaih. Ah. Fa law qala, maka jikalau berkata Ia zauf ataupun syakhsun, seorang suami wa huwa padahal ia zautu yang masih budak, Ia masih kanak, dia masih kanak. Apa zat ni masalah zat ni lah, budak umur 8 tahun. Ah ha, orang ya kia kawin tu apa tadilah untuk nak nak nak menghalalkan nak menjadikan sabik musaharakah panggil. Pas tu budak tu dia kata dia taklik. Masa dia taklik dia ada budak lagi belum balik lagi. Dia kata anak dia kata imbalautu fa ha, anti taliqun. Ah dia kata kepada isteri dia. Jika aku balik maka aku tertolak in balagtu fa anti ah dia kata jika aku balik maka engkau tertolak dia kata ke isteri dia aw wa huwa majnunun pada wa huwa sabiyun berkata ia zud padahal ia tu sedang gila masa tu dia kata in afaqtu fa anti taliqun apa apa in afaqtu fa anti taliqun jika aku sembuh Ha, jika aku sembuh daripada gila maka akal tertolak. Hah, apa kata ni weh? Bala yaqa'u at-talaqu ba'da bulughihi maka tidak jatuh boleh tolak selepas baligh nyonya sadi au ifaqatihi selepas daripada sembuh nyonya majnun bah di dome. tu kita lebih jadi ifaqati ah ha, betul ho ha? jadi ada titik naskah ni. Buat apa apo eh? Li anna qawlahu halat ta'liqi laghin. Kerano <yoo> perkataanyo pada ketika taklik tadi panggil larak. <tikana yoo> La ibrata bihi, tidak buat kira, tidak iktibar dengannya. Dengan kauli, masa muka dia masa dia taklik mulanya dia dek budak lagi masa tu. Ah, ha, mo dia 9 tahun tak ada balik lagi. Dia kata jika aku balik, maka engkau tertolak perkataan itu lagh lagh ya. Ta lagho tak pakalah. Laatul la ibra tabih tidak ikhtibar dengannya oleh syarak tak Bila bila perkataan takliq masa dalam belum balik tu tak kira lagho di situ lagi maka bina, eh, <coughs> terbina atas tu pun kira lagho bhi dengan tu pada yadarrabu alayhil wuqu'u maka tidak terbinalah atasnya Atas apa nama Atas kaulihi hala ta'alik tu Al wuku'un Ainda wujudisifati ha, Tak terbina oleh berlaku jatuh Oleh jatuh ni wuku', wuku Ketika ada sifat ha, Mana ada sifat Iaitu sifat balik Jika aku balik Maka engkau tertolak Ta'alik tu larut Pasal dia kata masa dia budak Supaya juga Orang tu gila ha, Gila pun dia rasa gila dalam mengaji Panah gila lah mengaji, Panas, gila lah mengaji. Ah pandang tengok gila dalam ngaji, sahabat duk beban juga. Hmm. Nah. Ah, tak tahu bahasa dia mengapa juga jugaklah duk gila. Tajmiyah, talpiyah, ah sedap wei gila sana ni. Ha nah, tu dia. Dia tengok-tengok diri kita, tengok, -tengok di bahasa duduklah gila masa sana ni jugak tu. Ha nah. nah. <tuh> Kemudian Ah ha, dia kata, jika aku jika aku sembuh daripada gila, dia tahu tu yang tahu tak dia gila. Jika aku sembuh daripada gila, maka mu tolak dia kata kat isteri dia. Ah ha, maka taklik itulah raq. Bila raq, lepas tu bila dia sibuk bila dia hilang daripada gila, jatuh ke tidak? Tidak. Ha, ah sebab dibina di atas asas tak kira ke tak kira apa sudah. Hmm itu makna apa dia tafsil wa yustaratu linuquzihi ay waku'ihi fi mahallihi ha macam itu seterusnya habis wa ammas sakranu dan adapun yang mabuk sakranu siapa lain dan adapun yang mabuk bahawa orang mabuk jatuh kedah bila dia gi cerai isteri masa dia dok mabuk tu nampak mai sekali gunok tu pengarai gila ada wei hukum lain nak orang mabuk ni bayang fudhu tolak hu uhuh, hukum tak serupa ngak orang gila maka lulus pulih tolaknya orang mabuk cerai bini jatuh ah ni banyak pasal mabuk dah mabuk arak ke mabuk ke apa kelik muto-muto mai Ah duk muka itu tu tolaklah bini. Nah wayang mabuk. Palahan anak kata hukum. Ah dia kata hak ni hukum luluh tolaknya jatuh. Ah hania gapanggil apa ni? Permai hak ni kata dalam hasiah tu waridun ala mabhu min taklif. Hmm. Li yaktadih yaqtadi anna ghairal mukallafin la yaqaw alaihi talaqun wa min huskrana. Ah tu dia. Karena beri dengung kata syarak nak jatuh tolak kena ada taklif, kena ada akal. Kalau kita orang mabuk orang hilang akal. Ya, ni akal mana tamyiz. Ha, bukan bukan akal mana sifat ndak. Ana ya, bila akal akal mana tamyiz bukan, bukan akal mana sifat, gariziah ndak. Ibarannya ya, spania-spania kita jadi selapuk matak kan jadi kurang apa? Maya tengok urus uh, uh, tak nyata bila mata jadi selapuk kan. Buta ke, Bukan buta, buta je hilang sifat basar noh. Dia tak ada sifat basak, butil mata molat kata adi. Pak nak kelah uh, dak? Ha mata molat kelip lah noh lah lah lah. lah, lah. Uh, tapi tak apa-apa, pasal dia tak ada sifat basar. Ha uh, masalah kita bila ada sifat basak, tiba-tiba selapuk banyak menyebabke tengok huruf tak cerak, barang kecil tak ada nak nah, tak tak apa tak, tak, tak nampak. Bukan buta. Ha uh, ni pun setulah orang gila. Uh, orang gila Dan apa lagi? Orang mabuk Dia panggil Akatam yid Akatam yid uh, Kalau begitu Dia kata tadi Syarat nak jatuh uh, Tolak tu Kena ada taklif Kalau begitu Setengah pada orang yang uh, Tidak ada taklif Orang mabuk Segera perhatian agak Tolak tak jatuh lah Tak jatuh Habis uh, kata Waridun alam mabhumi taklif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 dan wazirihim dan lain pada Ashabina. Bukan manzak syafi'in sahajalah. Orang manzak lain pun kata gitu juga. Illa tatapinya. Illa mana lakin. Illa anahu tatapinya. Sekran. Orang mabuk. Sungguh pun tak ada akal. Mana tidak taklih. Apa namanya. Hila tamyik. Sungguh pun begitu. Illa anahu yu'amalu. Di pelaku akal. Akal sekran. Akal orang yang mabuk ni. Mu'amalatal mukallafi. Dia berlakukan sebagai... Ha, ...tepat berlaku orang mukallaf. Orang mabuk ni dikira sempurna orang yang akal sepenuh. Sebab apa tu? Tarlidhan ah ha, Karena nak berat di atasnya. Orang-orang yang dah suruh jaga akal. Suruh jaga akal. Kacau dah buat wihil akal. Ada pun hak... ...apunamun hak gilanya bukan dengan sengaja. Nah... Ah, ha, Tapi kalau lah ni Gila pun gila sengaja lah ni Tengok ha, ada daya-daya Abak Abak ha, tu ubat tu lagi gila Kacau buat gila Gila sungguh Ah, ha, Itu tu orang panggil taksi tu Tapi duk kecek Gip kecek hari ni Kata adalah hasiah gila Walkala Mufik Dan bermula percaraan Kita duk cara Kata orang mabuk Apabila dia cerak Isteri hukum jatuh Orang gila juga isteri hukum tak jatuh hukum cara ni ialahlah mutara qabah fisakranil mutaddi bisakri fi ah tu dio iaitu pada orang yang mabuk yang sengaja dengan mabuk nyoh ah tu kali kita orang minum ala. Maka apa bah tahu dah kata obatnya mabuk sengaja di duk makan Sengaja hidup minum, seru, isyak. Tak ada kira lah tu, bagai-bagai lah tu. Aa, tahu dah. Itu ha, yang panggil, sakran al-muta'addi bisakris. Pada zaman hari ni banyak pesan tu. Pesan sengaja. Pesan sengaja mabuk. Kalau ada isteri, aa, hidup tolak, jatuh lah. Jatuh. Aa. Sebab aa, itulah cara kita tu. li Liannahul muradu indal itlaqi. Kerana bahawasanya lah, apanya? As-sakranal muta'addiya bisakrih. Kerana, Hak yang sengaja tu, Tak di sini pun panas sikit. Ha, tak di sini, dekat sikit dah. Lianna hu, kerana bahawasanya, Ayil muta'addiya bisakrih. Ha, tu panas sikit. Kerana bahwasanya Yang sengaja dengan mabuk, Itulah yang dikandaki, Aindal itla, ai itla, As-sakran. Ketika dia ketik kata orang mabuk Haa bila itulak orang mabuk tu Kena tanggung tahu orang mabuk yang sengaja Dengan mabuk Nah, ha, tu Haa isapkan dia agak dia Sudah dia mabuk Haa nah ya ha, dia, dia, dia tujuh yang tak suka tu Haa ha, apa kalau tak orang isap Orang isap orkak, isap orkak bukan Tujuh yang ke mabuk Haa ha, walaupun kalau ada banyak yang nak pergi kemabuk juga Hmm tapi bukan tujuan mabuk. Tak suka dengan isyap kanya ni tujuan mabuk. Dia tak berhenti kalau lagi tak nampak musim no. dia, tak nak. No. Kan no. <tanya> kan no. dia isak, pun dia isak tak pasal ni. Dia tanya pasal ni. Tanya pasal ni. Ada apa? Setiap lagi dia? Aja-ja -ja istilah dia juga tu. Seperti pasal mana no tu. Setiap lagi atau dia? Ah oh, ni apa hiris-hiris cucul. Soong, kerong-kerong, kerong-kerong, kerong atas. Kanya ni? Belikir lah. So, lagi apa? Haa, ada. Haa, musim rumah Haa, tu baru jadi Haa, tu baru jadi Haa, tu mana nak Pujuk, boleh makan Haa, jadi lah, lepas tu masa nak Peringin, masa nak, nak bersorak, haa, jadi tu lepas ni mana Tak, ke sahabat, buat gila Sahabat ni, nah. haa, tu kali lagi cerah isteri Jatuh tu Hmm, apa Tarlizan alih Kan nak berat di atas dia Ah, buat salah sangat dah. Ah, dak kena akan sangat. Apakah lagi siapa kau bukan sebab mabuk, siapa kau gila. Gila sebab daripada tu lepas segila dengan sengaja tu. Tetapi bila i'tlaq gila tu, di pakai makna gila hok tak sengaja. Bila syarat dak kecek gila, ah kanak-kanak yang gila, ah tu di pakai tangguh tah yang gila hok tidak sengaja. Bila kata yang mabuk, di tangguh tah yang sengaja. Ah tu maksud dia di wal kalam fisqranil mutaaddi bi sakrih li annahu li annal muradu indal itlaa ai itlaqis sakran bi khilafi ghairi bi khilafis sakrani ghairil mutaaddi bersalah yang mabuk tak sengaja Lahana mabuk tak sengaja dan muny kerajo dia dan mau tipu dia ha dan mau tipu dia ha ni ai ai kolak Ha, ni air fantai apa dia mau bubuh air masuk dalam tu kalau ni pun minum bahan ma, mata haa my fail tu itu ha, orang panggil mabuk tu tapi tidak sengaja ha, dia mau tipu dia ataupun ha, dia mau pakai paksa suak bagi mabuk dia ha, mabuk sengaja lebih lagi orang tak biasa sikit je tak boleh dah orang tak biasa ha, tak suka mengapa biasa hmm, kata dia fala yaqa'u alayhi talaqun ya dang. Syarak masuk lek dia. Amun ha, ada salah dah, mabuk mun tak ada salah karena mun bukan sengaja. Kita klik pada hadd ngaji usul perbuatan ikhtiari Apa bahasa demo suwak we kita mabuk tu iktirari. Kita tak ada kanak dia membakat kejong suwak kejong dia. Ah ha, daripada menipu kita. Ha tu kita panggil bukan ikhtiari Maka syarak tak ambil tak ambil salah. Dengan itu mabuk bila mabuknya cerah bini tak jatuh. Ah ha, baik kata lagi lagi Walau qala as-sakranu ba'da at-talaqi dan jikalau berkata oleh orang mabuk selepas pada cerai dia katakan ya gi dakwalah dia kata, kan, kata inna ma syaribatul mu'akhmar mukrahan ya dah sungguhnya aku minum arak tu aku minum lah. tapi hal keadaan aku mukrahan yang dipaksa mukrahan ha pada tu ha pada pai Inna ma sharibatul khamra halakauni mukrahan Ya tersungguh aku minum arak tapi hal keadaan aku yang dipaksa orang okay, paksa aku Ah ya sungguh setengah ya dapat tu mukrahan paksa mukar aa, ku ku ah le muku dia ya tu ah mukrah ah mukroh dia muku ah <laughs> ada jilalah suka dah tu kerana nyeggu ah nampak aku suruh minum ah tu Ataupun dia tidak kata tiada orang yang tahu bahawa itu adalah. Insaallah, minum minuman yang tidak wajah tiada orang yang tahu bahawa itu adalah. Insaallah, minum minuman yang tidak wajah tiada orang yang tahu Dengan itu adalah. Tak tahu bahawa itu adalah. Insaallah, minum minuman yang tidak wajah tiada orang yang tahu bahawa itu adalah. Insaallah, minum yang tidak wajah tiada orang yang tahu bahawa itu adalah. Insaallah, minum minuman itu adalah. Insaallah, minum minuman yang tidak wajah tiada orang atau pun kita makan ubat pasalah Kita makan benda hak yang dikira berlawan dengan ubat ke mabuk. Ha tu. Maka kalau dia kata belatu, hukum syaratnya suddiqa <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> bi aminihi. Dibenar akan dia akan apa dia? Akan asakran itu dengan sumpahnya. Ha baik. Dah mung kata, mung kata mu mabuk, ha orang paksa mu. Ha kita mung sumpah Ala wallahi demi Allah bahwasanya saya mabuk tu mabuk sungguh tapi orang paksa. Ha berani sopah gitu pihak hakim pihak qadi boleh membenarkan dia tak apa. Kalau itu mabuk mum tu, pas mum cerang masa dak mabuk tu hukum tak jatuh mati. Ha nak gisi tu asal ada cara ni. Ha tapi dia kiru dia habis je. Ha tengoklah. Pakai kata dah hukum tak jatuh, boleh duk seteruh dengan isteri Ha, kalau tu hakikat kata hukum ni, hukum ni, muceran, mu hukumnya hukum mu ni mu cerah menjadi peceraian. Mabuk, mabuk kepada Allah. Ah sengaja. Ah dia tak ada mau minum untuk orang paksa, bersumpah. Ha, ah maknanya tu. Ah wallahi ama mabuk tu dipaksa. Ah ha, tak apa boleh boleh terima. Bila boleh terima tak apalah mu dengan isteri boleh duduk. Kalau tidak tak boleh duduk. Ah ha, ya tengok dah. Ha, tu lah dalam Islam sebab dia ada yang kuasa dia kena ada kaudi, dia ada mahkamah okay, itu dia lah tu, tak nak berjatuh hukum ha? Ha, Kau tidak, dia orang-orang biasa tak lah, dia kodok gitu, dia hmm. nak kata apa ke dia dia um, tak boleh duduk dengan minimum, apa? dia kodok, dia buat patah sinah, tak apa kau duduk, kau duduk, kau duduk, dia kena ada dia kena orang kuasa dah lah ha, <laughs> sabit tu orang nak berjalan ke undang-undang dia kena tanya ulama' dulu Al-ulama' hukamun alal-umara' wa ulama lah jadi hakim Di atas umara' ni, pemerintah Pemerintah ya, dia kena tanya alim ulama' Alim ulama' kata, ini tak boleh harap Bawa pemerintah tu ambil jalan. Namun tak ada dua-dua ni Alim ulama' ha. ha, lah, al lah kau kata Ah, ha, tu dia ha, Habis tu lah, umara' nak berjalan Dia kena tanya ulama dulu Tu dia, habis ha, Ini Terkelip pada percara masalah uh, Hukum talak apa dia mengenai dengan tolak tetap hukum tolak cerah hara tak hara duduk depan dia kata duduk depan lagi ha, ni kita ambil tahu lebih kurang nah, ha, apabila kita ada berumah tangga nanti ha, hukum kita ada pengajidah ataupun kawan-kawan kita berlaku bercerahan okay, tanya kita bagaimana masalah dia dengan isteri dia ha, kita hura lah hmm, tu dia <tuh> nah, ni pedah kita kata right? Tahua ni dah Kita boleh tolong sedarga dengan jala hurai masalah kepada mata musanna semula katanya wa talaqu ah ha sana ha, ni klik ke mata musanna kata wa talaqu ai jenis bermula tolak erti jenis Tolak itu ialah barbani ha, dia tafsir gitu dia panggil isim jenis maka qoba tak ada gapolah dengan isim tasniah pun Nah kana alal jenis bermula tolak jenis tolak tu ada dua bagai barbani ainauani ada dua bagai Mana dua bagai satunya sharihun aa sareh ya kedua nya watinayatun dan kinayah gapo sareh gapo kinayah Haa, tengok dulu kata kata sarah pula fasarihu lafa yang sarah tu ialah ma la yahtamilu ghairat talaqi jangan baca ghairu ma la yahtamilu ghairat talaqi mafu nah ma la yahtamilu ghaira iaitu barang lafa ia tidak estima, tidak tanggung ia akan yang lain daripada cegah mana lapan ni lapan diguna cegah tak ada lapan guna lain dok ni. Arti bahawa tidak tanggung akan hmm. okay, yang lain daripada cegah. Tu panggil lapan sore kita lakuh gigi dulu. Misalnya, ah ya misal depan okey kita lakuh gigi dulu. Seperti yang misal kata <tuh> <tuh> ha, balla batuki suami kata ke isteri dia balla <tuh> ha, batuki atau susunnya kalim arab tallaqa fi'mati tu tu fa'i ki tu maf'u cukup dah fa'i maf'u ah tallaqa tu ki ah tu ah guna fi'il tapi bukan makna mati gitu dia panggil sirat akad jadi sirat insyak bukan kalam khabari dak tallaqa aku talak kau bahasa Melayu pasal kapo ah kerana bunyi pasal surat dak Atolak ha, aku akan dikau, tolak aku akan kau, cerai aku akan kau. Ah ha, tu. Kita bahasa apa gerang? Aku tolaklah mu, aku cerai mu. Ah ha, jadi dah tu. Telap soreh dah tu. Ah ha, sebab dia guna la polaq tu kira ha, ataupun susun pesi mubtada khobar. Anti zaliqun. Ah ha pasal ni susun pesi fae pe fa pe fa pa e mapo o. Ha ni pesi mubtada ni yang khobar. Antimubtada thaliqu thaliqun ha ai sepai nah ha, jadi khabar engkau yang tertolak ha ade bila lepas surah tu ataupun mutallaqatun ganti betul thaliqun ganti ngai ismu fao antimutallaqatun ha bila kata lagu tu pasal bahasa arab dia panggil lepas surah pala bahasa melayu kita jumah daripada situ hak mana pun jumah situ nah uh, engkau tu yang <meternas> dicerai <deep> Ah ha, tu orang panggil lafa' sorah. Tapi kalau halih ki kajak ngam ah ha, jadi kinayah pula dah. Ha, Lahana misalnya anti talakun. Ah ha, kalau kata lagu tu lafa' kinayahnya. Pak guna masdar. Anti talakun. Ah ha, tu orang panggil kinayah tu. Ah tu berserta dengan niat. Ah ha, tu, tu ada siyak. La la siyak tu qawlu wal fi'lu was sirah je lagi dah ai mas ai huma biqarina ti qali ka fa raqtu kiri adat nah bi kila bi ma qala anti firaqun ha katanya masdar ataupun ausarahun nya masdar gitu pahua kinayah tu Itu dia nah tu kinayanya nah, lah, apa kita payah tu nak dia bila paham masdar lah apa tu nah pendek kalau kata kata melayu kita kata lagun ah nah, tu cerah ha orang panggil Tu pelapak kinayah tu lagu tu. Engkau, engkau tu curah. Kalau dia kat tabik tu kalau dia tanya. Aa, kena tanya klik molek tu dia mau katalah mana. Dia mau katalah man. Apa yang kadang-kadang orang ni masa dia kata lagu lain. Bila dia tanya orang ni orang lagu lain. Dia teralih dah tu. Betul kadang-kadang dia tanya orang ni kata jatuh. Orang ni kata tak jatuh. Pasal kita wajak tak serupa. Ah baik itu kita kena terak klik. Ah ha, dia mau kata laungan nak ingat molak nah dia sikit tak leh ha, dah. Ah jangan disebabkan kalau anti taliqun lafaz sorah, kalau anti talaqun ha jadi kinayah. Nauku jatuh lalu tak leh. Hmm betul dia. Ah uh, baik. Ah <tuh> ha, dia kata ada dua bagai yang pertama sorah, yang kedua kinayah. فَالصَّرِحُ ialah مَا لَا يَحْتَمِلُوا غَيْرَ طَلَافِ Barang lapa yang tidak menanggung ia akan yang lain daripada ceria. Lafa ini tidak dipakai selain pada ceria. Lafa ini pakai, pakai makna ceria. Ha, itu tu paling lafa sorah. Hmm. وَالْكِنَايَةُ تُوْ يَايتُ مَا تَحْتَمِلُوا غَيْرَهُ Ha, tengok Hak Tadi tadi kecek dengan ma la yahtamilu. Mari ayat kedua ni ma tahtamilu. Ah ha, tak ada gapo tu sebab dia nak roai makna. Ma tu isim mauso mustara. Kalau kata ma yahtamilu pun tak apo. Apa tahtamilu apo maingata karena murak dengan ma tu kinayah. Ah bagi maingata taamilu. Barai yang menangguk ia akan okay, lainnya lain pada talak. Hmm, lapar ni boleh boleh pakai makna tolak dia boleh pakai makna lain pada tolak Ah, ha, sabit tu ya bahagia pada niat tu. Nah, ha, misalnya kalau nak dalam Melayu, ha, aku tinggalah mungkin. Ha, perkata tinggal ni jumlah daripada Arab tarok tarok tuki, tarok tuki bukanya lapar sore. Tarokah adalah, tarokah mana tinggal? Ha, so kita kata ke istri tarok tuki. Lagi kata, aku tinggal lah mu Haa, ni yang panggil lapar tu, tu Dipakar makna cerah Dipakar makna lain Haa, tu yang panggil lapar tu Lapar kinah, yah Bila lapar kinah, yah Bajak pada kena niak Niak ni, kita nak hukum, kata jatuh Tolak dia tu, kena tanya dia Kita nak hukum selalu tak boleh Nak tanya dia, mu kau sak kau ana tu Mung kata, aku tinggal lah ah, Haa, dia kata ke istri dia Kita tanya dia, mu kata, aku tinggal tu Mung kusak ko ana Ya tak aku kuasa aku cerah ha, Jadi ha, Kalau ya tak aku tinggal mu Aku tak ada kuasa aku cerah ha, Dia dah suruh tinggal aku pun ha, Aku tinggal mu kuasa aku Tinggal nak pergi ke mana Lepas datang aku tinggal mu, Kau pun ngurih lalu aku pun ha, ha, Itu dia ha, Apa tu Dia i'ah i'ah ilah mana Kata belakang tu Kita tanya orang weh Tanya dia ke ah bila katanya ha mung tak mung kau salahlah no. ana somong aku tinggallah mu tu. Dia, aku kosaknya, okay. itu, aku kata aku kau salahnya kosak salah kau cerang. Habis tu aku kata pada dia aku tinggallah mu tak mengugihlah aku. Ah tak apa. Ah, tak ada kena rejak pasal tak ada jatuh sekali Kata katolah tu. halus ah, sikit cerita ni ni deh. Apa ni kadang-kadang ada boye sikit kata aku lah eh. ah, ikut dia tu kita hukum pada datu ya mung kasatlah ana mung kata ada kuasa kod kuk cerang kuasa kod kuk tinggal lagi ke mana, mana hukum tak ada apa dia kata masa dia kata dia kuasa cerang Jadi pergi tanyo orang dia kuasa tak cerang tu dia dengan eh. tuhan balik orang hukum pas ada salah kita ruju hukum tak ada salah ya demo kuasa tahu demo sebab sahibul baik adra bima fi tuai rumah dia tahu barang dalam rumah dia tuai perut dia dia tahu dalam dia ha, kita tak tahu peruk dia mung nah, dia kata dia ya kuasa adat ceranglah ada apa hmm tu jadi syarat beri kelonggara. Nah, lapar juga tu, dia ya ada dua cara lagi. Ha, lapar yang sereh, lapar yang kinanya. Walau talafazul zawju. Dan kalau belapar bertutur ataupun kata oleh si suami. Kata bissarihi dengan lapar yang sereh. So, dia melahanna, dia kata talak tu betul-betul dia kata ke isteri dia, kalau Melayu ke aku ceralah mu. Dia kata gitu betul-betul. Semua orang dengar, istri kata dia kata gitu. Ah, ha, tapi dia tak ada hak lagi dua tu. Oh, Ini kata dak, aku kata aku tinggal mu. Binya kata dak. Dia kata aku cerah. Ah ha, dak. Ah ha, ada di dakina ha, kau-kau dak. mana tu. Dia tak ada kira tu. Ah ha, nah. Jadi terkena pula kelik pada tuat. Kalau katalah dia katalah apa juga sungguh aku juga mu. Ha tu talak fawd bi sarah. Lepas pada tu waqala dan berkata Yazub lam urid bihi talaqah. Arada yuridu urid. Nah, itu dengan Jami Nah, lam urid dia kata aku tidak hendak bihi dengannya akan talaqah. Ah tapi ia kata, Tolak tuki. dia kata talak tu ki. Dia aku tak ada kanak cerai. Aa, aku cerai dia kata gitu. Ah ya aku tak ada kuasa aku nak cerai hal dia Tapi tapi mu kata, aku kata tolak tu aa, aku cerai Oh kalau balatul lam yuqbal. Ah tak boleh diterima akan dia, akan apa dia? akan qauluz zu. Perkataan suami tak boleh diterima. Mana kena hukum atau jatuh. Aa, bila mu kata ke isteri aku cerai Walaupun ya tetada kuasa kut tiga pisah dak tu dia. Ha salah ha, ya ziyarah hukum kata jatuh. Ha zaman Nabi dan lam yuqbal tak boleh diterima. Hmm. Ha ni banyak sekali ni ha, pasal lagu ni ya Walid ada dia ada Walid kah panas sel itulah kau panas sel juga ha tu nak nimpong perai perai nak nimpong sakit tiga perak selalu lah. Ha pas bawa sejuk hari dah. Dah sejuk mari tu ha siap dah lah. Ha siap Ha tu, menara saya lah tu dulu. Mulai tahau jadi kau tak ingat kata belaka, kau tak ingat tak ada nak kali Liok sungguh-sungguh pun Pas tak ada ti awak pergi kat kata tolak tu kita tahau jadi hukuman. Ai kata jatuh ko leh ustaz. Jatuh ko leh ustaz. Ah sepajang dia kata tak jatuh tulah. Ha be jangan aja ya, setel jadi ya, pecah sokmu aja ya, setak ah. Jadi ya, ni pecah. Ha dalam lep pun ni pecah sai. Ha rumah tangga pun ni pecah rumah tangga. Ya balah tu rija setan dia. Nampak tak kata wala tafarraqu. Ha jangan bercerai-berai. Jangan usaha bercerai-berai, memecah belah. Ha rumah tangga patut juga. Jangan usaha pecah belah. Sebab itulah syarat tak menggalak kepada bercerai kalau tak ada sebab tanggung darurah dah. Ha dia dia. Hmm. Ha, Keluai padahumih, pasca riuh tiga ratus